מזמור כד לדוד מזמור לאדוני הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. מי יעלה והר אדוני ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. יישא ברכה מאת אדוני, וצדקה מאלוהי ישעו. זה דור דורשיו, מבקשי פניך, יעקב, סלע. שאו שערים רשכם, והנשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני עזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. שאו שערים ראשיכם, ושאו פתחי עולם. ויבוא מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות, הוא מלך הכבוד. סלע.